Бункер 1. 2212 рік. 29. Інвалідний візок скрипів, коли його колеса оберталися. З кожним обертом лунав грізкий звук, за яким слідувала смертельна тиша. Дональд занурився в цей ритмічний звук, коли його штовхали вперед. Його подих виривався в повітря, а в кімнаті панувала така ж глибока прохолода, як і в його кістках. По обидва буки тягнулися ряди капсул. На маленьких екранах світилися помаранчеві імена. Вигадані імена, покликані відокремити минуле від цього дня. Дональд дивився, як вони пропливали повз, коли його штовхали до виходу. Голова була важкою, вага спогадів замінила мрії, які зникли, як дим. Чоловіки в блідо-блакитних комбінезонах провели його через двері в коридор. Його завели в знайоме приміщення зі знайомим столом. Інвалідний візок затремтів, коли вони зняли його босі ноги з-під ніжок. Він запитав, скільки часу минуло, скільки він спав. Сто років, відповів хтось. Це означало, що з моменту орієнтації минуло 160 років. Не дивно, що інвалідний візок здавався нестійким, він був старіший за нього. Його гвинти розхиталися за довгі десятиліття, поки Дональд спав. Вони допомогли йому встати. Його ноги все ще були онімілі від сплячки, холод переходив у болісне поколювання. Завісу затягнули. Вони попросили його помучитися в стаканчик, що стало для нього великим полегшенням. Зразок мав колір вугілля, мертві машини вимилися з його організму. Паперовий халат не був достатнім, щоб зігріти його, хоча він знав, що холод був у його тілі, а не в кімнаті. Вони дали йому ще гіркого напою. Скільки потрібно часу, щоб його голова прояснила? запитав хтось. День, відповів лікар. Найраніше завтра. Вони посадили його, щоб взяти кров. Старий чоловік у білому комбінезоні з таким же сивим волоссям стояв у дверях, хмурячись. «Зберігайте сили», – сказав чоловік у білому. Він кивнув лікаря, щоб той продовжив роботу, і зник перш ніж Дональд встиг зафіксувати його в своїй хиткій пам'яті. Йому закрутилася голова, коли він дивився, як беруть у нього кров синю від холоду. Вони їхали у знайомому ліфті, Чоловіки навколо нього розмовляли, але їхні голоси здавалися віддаленими. Дональд відчував себе так, ніби його накачали наркотиками, але він пам'ятав, що перестав приймати їхні пігулки. Він доторкнувся до нижньої губи, пальці й рот поколювали. І він намацав виразку, ту маленьку кишеню, де він зберігав таблетки, які не проковтнув. Але виразки там не було. Вона б зажила у вісні ще десятки років тому. Двері ліфта відчинилися, і Дональд відчув, як ще одна частина сну зникає. Вони штовхнули його в інший коридор. На стінах були сліди подряпин на висоті коліс, чорні дуги там, де гума колись стикалася з фарбою. Його погляд блукав по стінах, стелі, плитці, на яких було видно століття зносу. Здавалося, що ще вчора вони були майже новими. Тепер вони були понівечені, раптово перетворившись на руїни. Дональд згадав, як проєктував такі самі коридори. Він пам'ятав, як думав, що вони створюють щось, що прослужить століттями. Правда була там весь час. Правда була в дизайні. Занадто божевільно, щоб сприймати її серйозно. Інвалідний візок сповільнився. «Наступний!» – пролунав за його спиною грубий голос. Знайомий голос. Дональда проштовхнули повз одні закриті двері до інших. Один із санітарів метушився навколо інвалідного візка, з його стегна дзвеніли ключі. Він вибрав ключ і вставив його в замок, який клацнув кілька разів. Двері відчинилися з гучним скрипом. Усередині увімкнулося світло. Це була кімната, схожа на камеру, з запахом занедбаності. Світло над головою блимало перш ніж увімкнулося. У кутку стояла вузьке двоярісне ліжко, тумбочка, комод, ванна кімната. «Чому я тут?» – запитав Дональд. Голос його затремтів. «Це буде твоя кімната», – сказав санітар, ховаючи ключі. Його молоді очі кинули погляд на чоловіка, що керував інвалідним візком, ніби шукаючи підтвердження його відповіді. Інший молодий чоловік у блідоблакитному одязі поспішив і зняв ноги Дональда зі східців, поставивши їх на килим, зношений руками. Останнє, що пам'ятав Дональд, як його переслідували собаки зі шкірястими крилами, які гавкали, заганяючи його нагору з кісток. Але це був сон. Яким же був його останній реальний спогад? Він пам'ятав голку. Він пам'ятав, як помирає. Це здавалося реальним. «Я маю на увазі?» – Дональд болісно ковтнув слину. «Чому я прокинувся?» Він ледь не сказав «живий». Двоє санітарів обмінялися поглядами, допомагаючи йому пересісти з візка на нижнє ліжко. Інвалідний візок скрипнув, коли його відсунули назад у коридор. Чоловік, який його штовхав, зупинився, і його широкі плечі зробили дверний отвір маленьким. Один із санітарів тримав Дональда за зап'ястя, двома пальцями він легко натискав на крижано-блакитні вени, а губи рухалися, коли він мовчки рахував. Інший санітар кинув дві таблетки в пластиковий стаканчик і незграбно відкривав кришку пляшки з водою. «Це не потрібно», – сказав силою тут дверному отворі. Санітар з таблетками озирнувся через плече, коли старший чоловік увійшов в маленьку кімнату і частина повітря витіснилася. Кімната зменшилася. Дональду стало важче дихати. «Ви роз...» – прошепотів Дональд. Старий чоловік із сивим волоссям махнув рукою двом санітарам. «Дайте нам хвилинку», – сказав він. Той, хто тримав Дональда за зап'ястя, закінчив рухувати і кивнув іншому. Непроковтнуті пігулки заберещали в пластиковому стаканчику, коли його поставили. Обличчя старого пробудило щось в Дональді. Щось пробилося крізь плутанину бачень і снів. «Я пам'ятаю вас», – сказав Дональд. «Ви розморожувач». На обличчі з'явилася посмішка, біла, як його волосся, зі зморшками навколо губ і очей. Стілець у коридорі скрипнув, коли його відсунули. Двері зачинилися. Дональд думав, що чув, як замикається замок, але його зуби час від часу стукали, і слух все ще був затуманений. «Торман!» – виправив його чоловік. «Я пам'ятаю», – сказав Дональд. Він пам'ятав його кабінет. Той, що на горі і якийсь інший кабінет далеко. Де ще йшов дощ, де росла трава, і раз на рік цвілий вишні. Цей чоловік колись був сенатором. Те, що ти пам'ятаєш, є загадкою, яку ми маємо розгадати. Старий нахилив голову. Наразі добре, що ти пам'ятаєш. Нам потрібно, щоб ти пам'ятав. Турман сперся на металевий комод. Він виглядав так, ніби не спав кілька днів. Його волосся було розпатленим, не таким, яким його пам'ятав Дональд. Під його сумними очима були темні кола. Він здавався набагато старшим чомусь. Дональд подивився на свої долоні, а пружини в ліжку створювали відчуття, ніби кімната хитається. Він знову згадав жахливу картину чоловіка, який згадав своє ім'я і хотів бути вільним. «Мене звати Дональд Кін». «То ти все-таки пам'ятаєш. І знаєш, хто я?» Він дістав складений аркуш паперу і чекав на відповідь. Дональд кивнув. «Добре». Розморожувач повернувся і поклав складений аркуш паперу на комод. Він розклав його так, щоб він стояв під кутом, спрямований до стелі. Нам потрібно, щоб ти все згадав, сказав він. Вивчи цей звіт, коли туман розсіється. Подивись, чи не проясниться щось. Коли твій шлунок заспокоїться, я замовлю тобі нормальний обід. Дональд потер скроні. Ти був відсутній деякий час, сказав розморожувач. Він постукав кулаком по дверях. Дональд повершив голими пальцями ніг на килимі. Відчуття поверталися до його ніг. Двері клацнули, перш ніж відчинитися, і сенатор знову затулив світло з коридору. На мить він став тінню. «Відбочень, а потім ми разом отримаємо відповіді. Дехто хоче тебе бачити». Кімната була щільно зачинена, перш ніж Дональд встиг запитати, що це означає. Якось, коли двері зачинилися і він пішов, у цій маленькій кімнаті стало більше повітря для дихання. Дональд зробив кілька глибоких вдихів. Зібравшись зі силами, він схопився за раму ліжка і з трудом підвівся на ноги. Він стояв там хвилину, хитаючись. «Отримати відповіді», – повторив він оголос. Дехто хотів його бачити. Він похитав головою, від чого світ закрутився. Ніби він мав якісь відповіді. У нього були лише запитання. Він пригадав, як санітари, які його розбудили, говорили щось про падіння бункера. Він не міг пригадати, якого саме. Чому вони його для цього розбудили? Він, непевно, підійшов до дверей, спробував повернути ручку і підтвердив те, що вже знав. Він підійшов до комода, де лежав аркуш паперу зі згаданими складками. «Відпочинь!» – сказав він, сміючись над цією пропозицією. Ніби він міг спати. Він відчував, ніби спав вічно. Він підняв аркуш паперу і розгорнув його. Звіт. Дональд це пам'ятав. Це була копія звіту. Звіт про молодого чоловіка, який робив жахливі речі. Кімната крутилася навколо нього, ніби він стояв на величезному шарнірі. Спогади про чоловіків і жінок, яких топтали і вбивали про те, як він віддавав жахливі накази. Обличчя, що дивилися на нього з коридору, десь далеко в минулому. Дональд протер сльози і вивчив тремтячий звіт. Хіба це не він написав? Він підписав його, він пам'ятав. Але внизу було не його ім'я. Це був його почерк, але це не було його ім'я. Трой. Ноги Дональда заніміли. Він шукав ліжко, але замість цього впав на підлогу, коли спогади накрили його. Трой і Гелен. Гелен і Трой. Він згадав свою дружину. Він представив, як вона зникає за пагорбом, піднявши руку до неба, де падають бомби. А його сестра, якась темна і беззименна тінь, тягнуть його назад. Коли люди розсипаються, як кульки по схилу стікаючись в якусь глибоку яму, заповнену білим туманом. Дональд згадав. Він згадав все, що він допоміг зробити світу. У бункері, повний мертвих, був стурбований хлопчик. Тінь серед службовців. Той хлопчик поклав кінець бункеру 12. І Дональд написав звіт. Але Дональд, що він зробив? Він вбив більше, ніж бункер повний людей. Він намалював плани, які допомогли покласти кінець світу. Звіт у його руці – Тремтів, коли він згадав, а сльози, що падали і потрапляли на папір, були бліду блакитного кольору.